Fiaink. Volt egyszer egy szegény özvegyasszony, és ennek az asszonynak két szép szál fiú gyermeke. Az egyik az idősebbik elszegődött egy hajóra, melynek első útja mindjárt a csendes óceánra vezetett. Mi történt vele, mi nem, nincs, aki megmondja, mert hűlt helye lett a tengereken. A kisebbik otthon maradt de egyszer, amikor az anyja elküldte giliszta cukorért, apatikába, ami a hetedik ház, nem jött többé haza. Neki is örökre nyoma veszett. Ez megtörtént eset. De a mesékben az özvegyasszonyoknak három fiúk szokott lenni, és mindig a harmadik, aki boldogul.